څوک څنګه کار کوي ندلته محترمه سم مقدمه لري اوهله مقدمه حقيقه په ماهره کې کار او ماهيت ته شي د شي سره ته مقدمه او موجوده تر وجوده <تصفح> او ذبوت پماند کې شي شي درا دپته ا دادرې قضيه چې ومن مقدمه چې ومن لیکي کنن شي لازمي وي او ته معترض وایي وحقایق الاشیاء ثابته وي دا قضيه غلطه ده ذکدیک حمل اولیده دیک دي. حمل است ده او دا حقایق ولا شای ثابتتون په معنا د الموجودات موجودات سره دی الامور ثابت و ثبتا یا الموجودات کو موجوده تن الموجوداتو موجود است موجود دی موجودات موجود نو موجودات ی عقدتی چې حقایق الأشياء حقائق و معنا ده څرره ماهیت حقیقت و معنا ده او ماهیت عینی ده چې اتره د شی او یو شی ماهیت عینی ده چې اتره راځي نو حقائق چې ال موجودات حق دا حقائق الأشياء حقائق و او ماهیت عینی نو حقایق ولا اشیاء ذات شو لك تثبت وهي الاشیاء الا اشیاء او اشیاء شیء موجود يو شيئ الاشیاء دث شو لك الموجودات او ثبوت وجود يو شيئ وثابتتن شو لك موجود نو ال <سؤال> موجودات موجود مثلا دکراتهاش وګډه او ما تا او بس لاند لاند کراتهاش حقیقت پا معنی دا چا شو؟ او معیت سره شی سے رسی؟ حقیقت پا معنی دا معیت تا او معیت تا سره سے را؟ عینی معیت تا شی سے را؟ او شی پا معنی موجوده او ثبوت وجود یو شی نحقا یقل الشای صابط تتندہ سشو لکال موجوده ذہ حقیقت کو مردماہیت او ماهیت اہل سے شوشہ شی په مردمه موجود شونه الایشیه په مردمه موجوده شون از ثبوت وجود یو شی رابته یعنی موجودهن ذ حقیقت قلا شیء ثابتہ یعنی د وجد کیندلو د دینہ کی دی که حمل اولی د کنا داو کم حمل شو حمل اولی شو ماتاستاگه الثابت هاتو ثابتتون یا الموجوداتو موجودتون یو شیره دا ها دستفاده که حملی اولی را غی اس نا اعتراض با علا وارده گی شمنگ دا غدری مقدمی بی طریق الاجتماع و منو دا اعتراض با شمنگ او من کمنگا پا دیدره و, و قذیوکی یوام او نمنو نزیع اعتراض نوارده گی مثلا حقیقت عین نشد ماهیت سره <تصفح> حقیقت به معنا د چا سره نشد ماهیت در نشي او د حقیقت معنا عوارض رواخلص یعنی حقیقت په معنا د ماهیت سره نشي حقیقت په معنا د چا سره شي مبياب څنګه وای حقائق الاشياء عوارض الاشياء ثابته یا عوارز الشیء موجوداتونه وس اعتراضټه حمل اولیشتې زغ غزمه مومانا کمه شی په معنا د چا مکوا شی په معنا د څه کا د معدوم کا د موجود په معنا یې مکوا په کوم کا نو حقائق المعدومات زه حقیقت په ماننه د ماهیت کا نو ماهیات المعدومات یا حقائق المعدومات ثابته تا نو را خبر اگر کا غلط اده لیکن دوم کار دی چې هم لی اولی خونه ده کار کم حمل نه یا ها یاد غدوا من نه فق دره م من نه ا دره م کوم یو ثبوت په ماننه کیاس سره نو ثبوت تو معنی د وجود سره مکا بل معنی واخل نو د حقیقت په معنی د ماهیت او مایت عین د شی سره شیپ معنی د وجود نو الاشیاء حقائق الاشیاء څنګه شو الموجودات په د ثبوت په معنی د وجود مکا په بل معنی تر د شی الموجودات متصوراتن هل الموجودات متصوراتن په بل معنی کنه ثبوت د معنی وجود مکا ثبوت په بل معنی ثبوت معنا تا تصور کا یا په بلې معنا یې کا دیاںه اعتراض واره دې مورنتا سپونه شو نو دا اعتراض حقایق الا شای ثابته دا په معنا د الموجودات او موجودات شدا به کلی دې چې کوم مقدمه ومنه حقیقت په معنا د ماهیت او ماهیت عین الشیء شی په معنا د موجود الموجودات شو او ثبوت وجودی او شنو الموجودات او موجودات نا وس کفدی کی او مون معنی حقیقت په ما ده ماهیت مکه په اپمانه د حوادث او كن اوارز ول اشیا وشي اود اش په ما ده موجود مکه ونه دت ماهیات المعلومات دسي وشي او کچرت مثلا نا دا دعو معنی اخر نه معنی نو څنګه د ثابتاتور په ما ده متصوره كن نو څنګه وشي عالم موجودات او متصوره موجودات متصور بیا نه اعتراض اتناس کلوائی دیگی اتناس کلوائی دیگی اتناس کلوائی دیگی سمانگا سومو قدیمی اومانو او کپا دیدره که یوام اومن من اومانو فالحکم حکم بثبوت حقائق الاشیائی فالثبوت تحقائق و یعنی پتا حکم لگول لے فحقائق و ثبوت یکونو لغوان دا سشیده بمنزله قولی نه په منځلید په منځلید د دې قول زمنګ ده الامر ثابتون ثابتاتن الامر ثابتات ثابتت نوموري ثابت ثابتي شي موجود دا په منزلی د شو چې الامر ثابتات ثابتات د دې په شانته او داخو حمل اولی دینا اموری ثابت ثابت نو بیاری ثابت اتون تا صدر رستی پوش شو پی دلتا چند سوالات تی دیتا گورا اول سوال داری ک یو فاپ فا انقیل کرا غل یو فاپ فالحکمو کرا غل نو دا یو فا پستا فای اولینا دا فای ثانی پستا فای اولینا لغو مستدرک دا جواب ها <تصفيق> جواب دهړه ودا اولفه دا د بیلې ده دا اولفه د ده چې منشر سوال اګه د وضاحه سابقه وضاحه او د دوه مفع دا د بیلې ده چه منشده سوال دا امور سلاسدی نه کلو واحده نه او نه اثنین سوری سری نو دا یوه فاده دیل پارده چه منشده سوال دا سابق وضاحت دی او د دوه امه فاده دیل پارده چه نه یو دوه نه چه سیوه لی مجموعات حقیقت با معنی ماهیت او ماهیت او اینی دا شی سره او شی با معنی موجوده ا ثبوت به معنی وجود د غدری والا کرا واقع دویم دا دویمه فائدہ 파ره د تلکید د ل کفیدال کفلی یفرح فبذلک فلا یفرح تعقیب د د ذکر شوی دا دویم سوال ب منزله تکای والے و ب منزله قولنا حقائق الشای ثابته نو ب منزله د د منزله والے و عینتی اغا خونه ده کنه ذِك حقای قلشا صابتتون مرکب اضافی ده او در صابت ثابت صابتتون درخون مرکب اضافی نده کنه اغا مرکب اضافی ده او در مرکب اضافی نده اونو ذكروی که پا منزلی ده ده کار ضمانده چه هل موجوداتو موجودتون یا از ثابت از از ثابت Doc پشه در بی منزلی ذكروی اغا مرکب سره اضافی او دا الموجوداتو موجودتون یا امور تو دا امور ثابتتو ثابتتون داغو مراکب تام دی نزدکای بی منزلہ تکیه ہوئی در ایم سوال دا امور تکیه والی ذکر کو کم تکیه؟ دا الامور تکیه والی ذکر کن دکه چې ح قله ش ثابتتون دا خو په منزلی دره چې ثابتاتو ثابتتون یا مواتو ثابته کنا نو دا امور ته کې جواب ثابت اسم فیل صفت ک د قاذا د موسوف کوي نو دجه د اعتما د علىله موسوف نه کم تک را اوبد غرض د شار ددي عبارت نه هغه جواب دی د سوال د دې سوان دو قسمه جواب دی یو په طریقې د اجمال سره بو او یو په طریقې د تفصيل سره ووای یو په طریقې د اجمال سره ووای او دویم بې په طریقې د تفصيل سره ووای و دا اجمالی جواب غورا دیده تفصیلی نازکا چه ذهن که خکینی ذهن که اجمالی جواب داره چه ذاو میں مانل چه حقیقت پا مانده چاہ سرده دا ماهیتا و ماهیت عین شیع شیع پا مانے موجودی از ثبوت اوجوده نو الموجوداتو موجودتن دا سی عبارت شو الموجوداتو موجودتن دا سی عبارت شو کته و اداخو حمل او که کنا دا کوم حمل لے او حمل او ولید خطو په مثاله د فن کې ن ذکر که کنا په مثاله د چا کې ن ذکر کېږي بډی هي بډی هي د فن خو نظری نو دا خدا س شو زمانہ ال کې یو عقبې وځره چې ال موجودات ایاط کی عقد حمل لے کی موجوداتن نو دا عقد دیواذا دا من په اعتقاد کې اخلو او دا عقد حمل دا من په نفس الامر کې اخلو نو د الموجودات او موجودات دا شو الموجودات آغا امور چه آغا اموری موجوده ری؟ آغا امور چه آغا اموری؟ زمان پا اعتقاد او زمان پا عقیدی کی او من حقیل نمونه مقدود چې دا انسان ده، دا فرست ده، دا ماشه ده، دا مچ ده، دا غوی غوا سانده میخا، چرگ چرگوڑه انده وغیره موجوده دا په نفس الامر کې موجود دي دا سنت دي د منفاکيده کې دي او په نفس الامر کې نشته دا سنت نه دي دا په کمځه کې دي او په نفس الامر کې نشته بلکې دا په کمځه کې مدي نو عقد کم واځه کم تر اختلاळा اې اعتقاد تزرف له اعتقاد ته آداب کمځه تلار محمول نفس الامر تا نو دا حمل اول شو نا دا حمل اول نبی دا, دا جواب شو حکم جواب دی دا جواب اجمالی دی قلنا من و ان المراد به مراد پدیس ترا حقایق الشای ثابته نصرا انما نعقیب تقیدو هغه آغا چه فرست فرسکو حقائق دا شیاؤ آمن ورلنمک دو دا پنمونہ ورلگ دو دا انسان دے دا فرس دے دا اسمان دے دا مکہ دا امور موجودتون دا امور دی خسنگ امور دی سی نفت الامر پچاکیں دا دین نسال در توایم خلقوی واجیبو الوجود موجودون خلقوی واجیبو الوجود نو واجیبو الوجود چا تا وی ما یکونو وجودو حود وروری یعن واجیبو الوجود ستا وی چه داغو وجود سی شئی نو واجه بول وجود مووج واجه بول وجود مووجود دی نو واجه بول وجودود معکوون هو ضري یا نو مووج هم دا مطلبغا وجي ضروریدي موج دی نهدنته عاقې و او د حمله یو شاکاري په ظاهر کې نو خلک بدلته و چې داېشی د حملې اووللی دی ف دی نه جواخ غ ده چې واجه بول وجود یعنی هغه منګه فرس کړي واجب الوجود among ورتا واجب الوجود نو می خود لري موجودن دا پنبطل امر کې موجود ده من اس فرض دا اس فرض تخیل نه ده ازمن دا فرس کول دا مطابق نه پنبطل امر سره دا مخالف تنه پنبطل امر نه دي نو واجب الوجود موجودن کې څنګه څنګه تکای تلایل کای ندقه شانی تعویل په حقایق ول اشای ثابتاتن کیهما او کا کنا نو حقایق ول اشا زرا تاسو له خبره هغه موجودات چې منګه فرست کو ثابتتون یعنی هغه موجوده تن فی نفس الامر لا کان یا بلا اغوال لا یا بلا اغوال لری پنصل شری موجود دی دا اجمالی جواب او کته تفصیلی جواب کول غواړی نوایا قلنا سرغرز د شارح جواب دے دے اعتراضی مشکورنا اعتراضم بناو پس مورو او دریو او حقایق لا شای ثابتاتن په منزله د چا شله الموجودات موجوداتن دتی شو نو په دی باندې د دینه جواب داسی شي چې الموجودات موجوداتن قضیه ده داسی شیدان دا قضیه کلیه ده او ۊ کې გ۰۰ قضیه کی دو چیزو نوی یو وصف عنوانی موضوع او یو افراد دا موضوعی یو وصف عنوانی دا, دا موضوعی یو افراد دا موضوعی یو وصف عنوانی دا موضوعی یو افراد د موضوعی لکه کلو انسان نن حیوانون کجه یو وصف عنوانی دا موضوع دا انسانیت یو افراد دا موضوع دی که زید عمر بکر خالد والد کرامت اللہ و کچوڑی دا ایسی شیری مثلا نا دا افراد دا موضوع دی نا پا قضیه که یو وصف عنوانی دا او یو دا حقی افراد کلو انسانن که وصف عنوانی انسانیت سه او دا زید عمر بکر تورغول واغه اراده گئی تیسهری دای افرادی اوس په دې کې اختلاف ده چې سیدق د دعوت عنواني په افرادو د موظو صدقہ د دعوت عنواني په افرادو د موظو بل فعل ضروری او کبیل امکان نو دیک ادوار ایدی سمرح کوله سبق محق قنا د خپل خپو هم شو کنه خو چې تینجې دی په یوه ځای کې لټول نه نو خوان نه کوي نو څه چل پکې نشته م دقیقه شیره چې کومه ول تاسو ول نه واه الحمدلله زه په خپل فکر باندې سبق وایم چې یو ځای له زې عام طالب د پاره وایم او زما مرتبه کې ځو واپس کېږم او ته نه غبيه د یو خاص طالب د پاره څه صرف کې نور څه پیدا نه خبره ما غره تاسو ویلا خو تاسو اوس په عنواني پیژنه افرااد د موضوعو په جندل <سؤال> پکی په دوه رائے په جننه نوروند کده د بیا راز تاوی ګره تاوی ګره تاوی ګره څه غدله بیا راز خو په لری بارا ته شو د منور څه داغه پکې نشته نو واس په عنواني ستدا د واس په په افرااد د موضوع په کې دوه راي ني So, uh? <تصفيق> سوء <سؤال> كواهي بالإمكان أولا رأي ده أبو علی سينا ده أبو علی سينا وصف عنواني ده موضوع ده بقى أفراد ده موضوع بانده بالفعل خدا أفراد عام ده كوث موجوده uh? او كروست موجوده كوث موجوده uh? أو كروست موجوده. <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> موجوده مثال الفرا دی وی کی څه د وخت د عنواني د موضوع په افراد او د موضوع به امکانم کافیده به امکان دا مطلب چې کوم شي نه محل لازمي کې با هغه ټول څه به وسیع عنوان دی شامل د دې مثال څنګه دې لکازم کلو اسودها کذا ارتور کسباسی د څه سوو سي محمول ذكر كما كل أصوات هر أصوات هاك أزادات نو أبو علي سيناوه كي في أصوات ددي يو وصف عنواني دموضوع دكي سواد دي يو ددي أخراد دي كي أغا ده حبشيان دي نو أغاوه سيدق ده وصف عنواني دموضوع فأخراد و دموضوع بالفعله بلکل بكتور یا غسره هکذا چې ته شاملې یا وستې تور به بلته واغ افراد وسی او ترستی وسی ناغوي اسواد کې موجوده ټول حبش او د حبشان او کال وځیان د پکې داخله سریه د دا حبش نسبه تورې کې وسبني کټای خوستین به خو کدا نو تور وایي دعیو با چوتون دا سبستانیو مزبوط خاندان دیکنه پاکی خل رنگ نرازنیتی. پوشوی کنه. نو دیکوری میعرض که کلو اصوات، چووه لیشو کنم، نو وثی عنوانی دا سواستی، افراد دا موضو دا گحبشیان دی. نسیدت تا وثی عنوانی پا افراد دا موضو باری گل فیلی خود چې عمدی، چووسی که پا محال که او فارابی وینا وی کلو اسوات کې وی دا تول سرسپین دا رومیان ندی دا پکیم داخل لی او پا اسوات که وی سوکم داخل دا د مصر دا حسین خلق دا تول پکی داخل لی والی زکت سیدک دا د موضوع پا افراد دا بل امکانی چسا محال تیمه لازمی جی نو که کسپین ساله تورشی نو سو محال لازمي نو اصوات کوي تورم داخيل دياسم داخلي خدا مسلک خو بالکل دا قواعد او د لغت او د عرف د خلاف دي ز کتور تور ته وې سپین ته چا تور نه دی وېلي او سپین سپینه تور ته سپین نه خلک او سپین ته خلک تور نه وې وله سپین ک سپینه تور ک نه تور تور نه شو سپین سپین نه شو چه تور تا سپنوه احا او سپن تا سوه لا يكون تور تورن ولا سپنو سپنه لكا نوخو بیا تور تور شوانو سپنه سلان زدده انا نور سوه انا فوشته نو دا چام موقف اولاده دا ابوالي نو دلتا اما دمبر تاري الموجودات او الموجودات الموجات کې وجود دا, عنواني أفراد دي دا و هووان د او افادی سووکې ځ د عمله دا پک او دا ټول کې زونه د دی سری ن د توسوانی د موضوع افراد او د موضانه هغهبل موجات وسی او کا موجات رو را روان بي. نو <معنى> مانای دا شوال موجودات چې زمونږه عقیده چې اوس کوم موجودات چې موږ فرص کړل یا اوس نه خروش تر راوږه د ټول موجوداتون دا ټول څه موجوداتون نماز او یا ذکر راوغتله شو او محموله رب بل ذکر راوغتله شنوای د دې کې د غشتې حمل اولی راغه د دې مثال لا تاخا واجب الوجود موجود واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود څه شي نو دا واجبو لوجودا موجودن دل تکیم دا یو پا عقیده کرا غستلی سوی دے او دا بل پا کم دے کرا غستلی نو آغا چه من گا فرض کری من گا فرض کری واجبو لوجودن موجودن آغا موجود دے په نفسر امر کسان یا بلاغوالا ندی نو لحاظا حقاق و لاشای ثابتتون زمان تحقیق پا قبل دے سی حقیقت بمعنی ماهیات ماهیت عینی دشی سرعش یا بمعنی م ثابتۃ بمعنى موجودهۃ الموجودات موجودات موجودات شوکتوی حمل اولی ده اغه موفید دفیدین بدیهی مثال د فن نظری زمدلته ک موضوع په یو اعتبار محمول په بلځ کې اغستلای شويره یو په فرض کې او بل په کومځ کې اغستلای شويره فن ابصل امر کې نو چې ظرفین ځن ځل شونه ده حمل اولین نشولا کا واجب الوجود موجود و صلی الله